Niin, neljä lolla. Suomella maailmukkuu finaustelussa johtaus, ja kuopi meni! Anna, anna kakku, aina sakkua, saatana. Ja yritti nostaa sillä, ja puna ei ole syttynyt, siellä palaa vihreä palo. Yksinkertaisesti kiitän pelaajia, taistelivat erinomaisesti. Ja, koska minun mielestäni tämä on will to Western. Jakson numero on 19, raiteen pakki ensimmäistä kertaa kolmiäänisenä. Ihan ei saatu venytettyä huikeaan 20. juhlajaksoon, mutta nyt linjoillani on Miika Laine sekä uusi vaavistuksemme Jussi Lilja. Sanoakaapa hei kaikille. Hei ja hyvää iltaa. <laughs> Tämä iltaa täältäkin. Tämä tuli melkein stereoan se aloitus vielä kummaltakin. Tämä ajattelta, että tässä kun on nyt kolmestaan, niin... Nyt päästää vähän muuttamaan maailmaa porukalla, eli että katsotaan ehritäkö me kaikki käymään läpi täsijaksus mutta että no, ideana on se että me kaikki valkattiin kolme asiaa, mitkä me muutattas jakeekosta välittömästi, mikäli saisimme diktaattorin oikeudet. Ja tataan kaikki vähän entiksi edes että, että, että, että, että miten näihin asioihin ollaan päädytty, että, Jussi voi vaikka aloittaa. Joo, tässä kun heitettiin idean, että kolme asiaa jossa diktaattorin valtuudet niin tietenkin siinä samantien tuli jos jonkinlaisia ideoita millä tavalla ropeut järjestelmäa muuttamaan mutta sit se ropeut pikkuhiljaa menee sellaiseksi maailman parantamiseksi että lähti men, menee aika pikkutarkaksi viilaamiseksi ja niin suurten niin suurten asioiden muuttamiseen sit ropeut siis te mietit miten tois niinku lähimpänä mikä omia toiveita ja muutos muutos toiveita ja tota sitten niistä liikkeelle näistä, näissä näissä asiassa ja eli nyt voi sanoa että ollaan pienen ihmisen asioita. <tos> no, se on hyvä hyvä olla pienen ihmisen asialla et ja Malma on yleisesti pienen lajin asialla mm, mutta entä tota, no, kuitenkin niin siis, no Malma että tässä varmasti parannella tulevissakin yksös ihan tarpeeksi mutta et, tota no totta kai se on hyvä lähtee noista lähtee nostalialta kohdistaa mitkä nimenomaan ideat ärsyttää ne on, itte, ne on mulla ollut Oikeastaan mä voin tiivistää niin, että se on asioita, mikä mua on vituttanut jo pitemmän aikaa ja mihin mä haluaisin, että tulisi muutosta. Mutta tota no, mitä Miika, millaisista lähtökohdista sulla, sulla näin löytyy listalle? No mä niin kuin lähdin sellaisesta ajatuksesta, että tämmöiset negatiiviset turhat ilmiöt ja tämmöiset säännöt, niiden poistaminen, tai että mitä vois parantaa lajin mielenkiintoa, no oli mun, mitä mä kirjoitin ensimmäiseksi. On. Molempia ainakin sain yhden ihan tämmöisen konkreettisen esimerkki. Okei. Okay. Hieno homma, lähdetään liikkeelle, eli ensimmäinen kierros, ja annetaan meidän uusimmalle vaavistukselle, eli Jussi Liljalle ensimmäisenä puheenvuoro Jussi, mikä olisi ensimmäinen asia, tarttuisit? Minä tarttuisin tähän liigakarsintasysteemiin ja liigan nousemiseen. Että miten tällä hetkellä pelataan liigan viimeinen vastaamestiksen mestari, niin se on tehty niin paljon SM-liigan omien puheenjohtajan, omien toiveiden pohjalta, että se on tehty se liigaan nouseminen niin pirun hankavaksi näille mestisjoukkueille. Niin siihen mä haluaisin lähteä tekemään jotain muutosta. Onko sulla jotain semmoista ahmotelmaa, että minkä tyyppistä, että onko se kuin, että, että, että yksi vaihtoehto, mitä esiteltä tämmöinen ruotsalaisenkin kvalseerien tyyppinen, missä on, kuin, oliko se nyt sitten kaksi elitseerini huonoin, tai neljä alsveskanin parasta kohtaa, ja kaksi parasta pelaa elitseerini, vai, vai sitten jotenkin laventoysiksi vai mikä olisi ummeenstä se monista että millä se kynnys sitä alennettaisiin? Ähm, toi on aika lähellä toi Ruotsin malli justi ja otettaisiin ne pari huonointa huonointa hu, pelan huonointa runkosarjan pelaan SM-liigan joukkueetta ja sitten mestiksestä vaikka justi kärkikolmikko mestari, hopea ja pronssi ja sitten herren kesken pelattava sarja ja siitä sitten kaksi parasta nousis liigaan. Ja sitten se, että käsittääkseni tällä hetkellä siellä on niin kovat taloudelliset vaatimukset sille, että kun joukkueen nousee liigaan, pitää välittömästi olla heittää sen se miljoonan liiga-osake. 1,7 peräti. Aivan. Niin heti pitäisi olla heittää rahat siihen ja pitäisi olla saman tien niin täysin, niin täysin taloudellisesti sen keupuneet. Ennemminkin siihen voisi laittaa saa sen muutaman vuoden, sanotaan vaikka tämä vuos 2 tai 3 tämmönen siirtuma että jos oot pysynyt liigassa jos pysyt liigassa sen ajan niin sun pitää siinä ajassa myös saada sitten hoidettua taloudet siihen tuntaa että se voi pelata liigaa jatkuvalla jatkuvasti eli sulla niinku ehdotuksena semmoinen tavallaan sovellettu järjestelmä mitä niinku valioligaassa et on semmo niin vai missä sitä käytettiin niin et et ne jotka putoaa sarjasta niin saa kuitenkin fyrkkaa et niin ettei se isku ole ihan kova mut se kääntästään toisinpäin siitä niinku että mestiseura saisi tavallaan niinku siirtymäaikaan sen maksun kans vai Joo niin me no maatta että... Mut pitäsit että sehän jääs täika tyhjään päälle jos ne otetaan sekin pois ja niin ei sästä raha raha siitä pois että tulot tulot tippuu huomattavasti että ja se kuitenkin pitää todennäköisesti kuluja karsii aika rankalla kädellä, niin jätäisitko sä liikaseuroihin oma-annan nojaa sitten? Niin se on kyllä hankala kysymys, että kun sitä rahaa toinen ei kuitenkaan ole. En mä jättäisi sitä oma-annan että kyllä siihenkin täytyisi sitten avustus sootin avustuskeino kehittää. Just niin kuin äsken mainitsit tämän valioliiga-esimerkin, mutta niin sitten, että millä, kuinka suuri osa se, tai kuinka suuri, uurissa tuki sitte siinä mm. office niin se mikä tois tois tavallaan sen valiliikasysteemi se on etkö sitä raha pyörii ihan järjettömä määrä verrattuna mm. Suomeen niin voi TV-rahoja ja muiden kautta mutta tuota, no, niin... taas yksi mikä muutos on aina mietityttönyt että ää, onko mestiksessä sit tarpeen pelata play playoffe jos pääpointi kuitenkin sarja nousee ennen muinohaan näinen jollu niin mm. sen mun mielestä on että siin tota että et oksilla mestiksessä mestaruudella sinellä on sun mielestä tää kuulooksilla olla. Mitä Kyseessä on Kyseessä on kuitenkin toisiksi korkein sarjataso Suomessa ja Suomen jääkiekkoliiton korkein sarjataso. Niin kyllä siellä on merkitystä. Ainakin meikä lähteet että, että, että siellä on ne pudotuspelit, mitkä on luonollisesti pudospeli on kovempi pelejä sitten kuin ihan runkosarja, siin erotetaan hyvät takanoista ja ratotaan mm. kukan kuka. Kai, sehän, siinä on vähän huono, sehän siinä olisi vähän huono puoli, että jos playoffit jäisi kesken, niin sitten tavallaan jäisi sitä aikaakin siinä, että tavallaan SM League-joukkuet saavat pitää pelin niin kuin tavallaan kuitenkin paketissa ja se tavallaan joutuukin pitää paketissa, että jos se on 24 plus niin tämmöinen joukku, että jos Mestiksen Mestari ja ne neljä seuraavaa se on siellä odotellut pari kuukauttakin jopa, mm. niin se ei tee hyvää sitten periaatteessa karsinoillekaan ei toisalta mut sit taas kohtaa sen takin öitetä playoffit esille koska tota no, niin kuitenkin ajatellaa että pelata kun pelataan playoffeja niin se on niin ku, siis, niin ku, fyysisesti ja tottakai sit henkisesti koska se lataulut joka peli ja sit kuitenkin niin se että mikä mun mielestä on varmaan ehkä vähän näkyydykin näissä karsintapeleissä kau se että, tota, et, et, et, on tämmöinen niinku tavallaan se niinku pa, niin pankki on tavallaan tyhjä joku lähetää karsintapeleihin et sit voitto sen mestaruuden mitä sitten Niin, niin mm -hmm. menee, tuntuu, että siinä menee ainakin ensimmäinen yksi-kaksi peli jo ihmetellessäkin vähän. Niin siinä voi olla se, että siinä bronssivoittaa ne joukkueella aika hyvät saamat. <tos> niin. Niinpä, on pelannut vähemmän. Jotenkin täysin, että kyllä se pitää tasaisesti, samalla tiivalta kaikkien pitäisi jotenkin lähteä. Joo. Niin se tässä onkin ongelma. Mutta tota, tähän asiaan, ei, me ei kannata mennä nyt liian syvältä, koska meillä on suunnitelmista, että sitten ohella, niin puhutaan karssitajärjestelmästä paljon, mm -hmm. paljon pitemminkin tovit. Ja mä olen Jussi kanssa ihan samaa mieltä, että kyllä tätä niin kuin jos... Halutaan suomalaiset jäkikko kehittää, niin tämä on yksi, yksi sellainen kistakapula, mihin täytyy löytyä ratkaisu. Niinpä. Et, et, se, niin kun, silloin kun liiga on suljettu 2000 alussa, niin tota, silloin mestiksen ja liikan väliin se kuilu vaan leveni entisestään, ja sitä pitäisi jollain nyt tukkiin. Mutta jos se Miiko tähän mitä lisättävää, niin voitaisiin mennä sun ensimmäiseen. Juu, tota no, niin mä valitsin tähän ensimmäiseksi sellaisen, mihin teidän varmaan molempia on helppo yhtyä, eli viime päivien tapauksessa Artturi Lehkonen ja Jarkko Ruutu. Ja eilen itse katsoin tuon tulosruudun ja sen jonkun lääkäriryhmän tota, no niin, tekemään tutkimuksen mukaan nyt on todennettu, että se on oikeasti totta, että aivotärjydysten määrä on kasvanut SM-liigassa, ei se kyllä todennäköisesti kerrottu sen paremmin. Mutta tota... Se on semmoinen asia mikä niinku huolattaa ja on tota mul jos nimeämään negatiiviset, negatiiviset asiat mitä oikeastaan haluaisin poistaa lajista et ei siinä ole järkeä, on minkä valtukunen järkeä että 37 OTS ruutu taklaa ja jyrää tota noin 20 tuhatta ihan nuoremman juniori jolla oli jo yksi aika aivotardedus kaudelta alla niin, niin tota, se on ollut nyt aika paljon pohaa ihan yhäsäkki tämä nä Ja siitä voi mennä aika nopeasti näihin tuomareihin ja tota, no, kurinpitolaltakunnan toimintaa ja pelaajan kunnioituksiin näihin, jos me ollaan Markun kanssa puhuttu tässä aikaisemmin. Enkä no, halua on... siihen, niin sinä ottaa enää kantaa. No, se, se on aina ajankohtainen aihe toisaalta. Mm. No, tavallaan joo, mutta tota, en mä tiedä. Siis noin suomalaiset asiat niin kuin jääkiekossa minkä mä halusin mm. pois, mutta se ei tule varmaan ehkä mu muuttumaan. Mutta se, mikä tämä tällä kaudella on ollut sitten taas mun mielestä silminpistävää, että miten sitten kävi pennämuurin sit tapauksen jälkeen, niin ei näitä reiluita appeluita oikeastaan ollut ollenkaan. Et yksi ainoa. Niin olisikohan sitten ollut tällaiset asiat siellä taustalla taas kerran, että sitten tapahtui enemmän näitä koiruuksia. No, en tiedä. Kyllä minä näin jotain yhteyttä tuossa, ja se oli mielestäni hyvä tämä äh, tappara, ulostulussa näiden kauden mittaan, nyt kaikki kävelee niin munankuorilla, että ei, ei täällä saa tapeilla. Tappelusta tehty se suuri, suuri saatana tässä näin, mikä on mun ihan, ihan huutava vääryys sikäli, että jääkiekossa kuitenkin on ollut, tykkäs siitä tai ei, mutta siellä on ollut semmoiset sisäiset lait, mitkä tota no, niin pelaajat on itse siellä jäällä kanssa säätänyt. Mm. Että tota no, totta kai se on, jos ei laji, lajista piittaa ja se on joillekin ihmisillekin se on vähän luotautyötävä puoli, mutta et, niin se on ollut. Niin, niin mun mielestä se, että, no, niin sieltä, on, sieltä on katkaistu siivet vähän väärällä tavalla, ja se ehkä johtaa kans tähän. Toisaalta mä oonkin kanssa sitä mieltä, että suomalainen kuripiton kanssa ihan pelkkä vitsi. Joo, ihan täysin. Että Suomeen mun mielestä pitäisi tulla, voisi tulla tämmöinen samanlainen kuin NHL. Siellä on varsi avoin tämä systeemi, kun tämä, sanot nyt se pelaajan nimi? Shanahan. Shanahan tuli sinne. Niin sehän tulee jokaisen, rangaistuksen kertomaan erikseen, että tota nettiin tulee video, missä kertoo, mitä tapahtui, kuka teki, kenelle, ja miksi annettiin tällainen rangaistus, mihin, mihin tämä rangaistus perustuu, aikaisempi, ää, aikaisemmat perirangaistukset ja tällaiset. Ja unohtamatta sitä, että se myös perustelee, Sitten, miksi, miksi joku jätetään tuomitsematta. Niinpä, että, että tämä... on niin kuin, justiin se, että siellä on noin avoimesti sitä sanomaan, Suoraan, että asia on näin, koska meidän mielestä nämä, nämä, nämä, nämä asiat tässä merkitsi. Kyllä. Mm. Mä, mä, tykk, mä tykkäsin sitä kanssa, että me ollaan Miikan tämän kauden aikana puhuttu paljon sitä myös, että, et, ja kumpikin ollaan hyvin vahvasti mieltä, että et just, että oli se asia mikä tahansa, niin siinä pitää olla yksi johtaja mm. ja yksi, yksi tyyppi, joka sen päättää. Nämmöiset kuripitoryhmät ja tämmöistä on mun mielestä ihan, ihan huuhaata. Että jos tätä lailla ei haluta puhdistaa tuolla tavalla, niin, niin, niin ja mun mielestä se sitten... Niin, Minusta viime vuosina on ollut sitäkin, että päähän kohdistunut ja päähän osunut taklaus ei aina ollut yksi sama asia. Et jos sit halutaan niistä eroa, niin sit se pitää olla yksi ja sama asia, ettei ole mitään tulkinnanvaraa. Et jos se kolahtaa päähän, se kolahtaa päähän, sitten lähdet sit lyödä rangaistuskaala siitä, että mitä, mitä siitä. Jos halutaan ero, niin, niin kohdistetaan se selkeästi siihen. Niin kuin J.P. Vuorinen niin tämän... Kolmen pelin pelikielon jälkeen, mitä Ruutu muuten sai, niin tuli hmm. julkisuuteen sanoa, että tämä pitäisi alkaa viidestä. No minkä takia se ei alkanut sit viidestä jo tässä? Niin me oma ja saman verran saa siitä tuomarin, tuomarin taklaamisesta heittomerkkeissä, mitä näitä on taas kans ollut Nebon kanssa. Ja... Sitten oli tämä plussin, pitäisi plussia, että nyt on... Huhtala. Huhtala taklasi taas oikein tuomaria. Niin... Näistä jommasta kummasta tuli ainakin kolme ottelua. Että... Se oli varmaan sitä jälkimmäinen, mutta, tuota, no, koska mun mielestä oli taas... Ää... Perät järenenä siitä että taas, et, et se sai se sai se sai siitä vissiin saika se perät enemmän vai saman verran kuin sit kun se veti kovasta selkää. Mikä oli tää kova juttu tuossa aikaisemmin. Vaikka niin et että kova se ei tai tulee tuomio taas. Mä kuitenkin niinku täystä ton näit helvetin päävideo tuomareita ja tämmösi mitä mitä helvettia. Et kuri pitää jalta oikeus antaa tuomio jos jos ottelu pää tuomari tai pää ei tee raporttia. Mun se on ihan paskaa. No se se mun raportti pitää tulla. Munmest se pitää mennä niin että et tässä tapauksessa Kalpa olisi sananut heit, me vierään tämä tämä me, tämä vierään kuri pitää. Munmest se menee niin. Mm. Ei, eikä niin että siellä on joku joku, joku joka pelaa videota eikä huomaa sitä. Ja se ei ei tämmöinen saa tapahtua, että tämmöisiä asioita ja huomaamatta. Niinpä täsi. Mutta tota, <köhö> kuitenkin niin niin taas tai en mä tiedä. Eh Niin, mitä sitten taas, taas sitten vaivotarähdyksissä, niin, niin kun annetaan pelikieltoja, niin tuleeko teidän mielessä siinä tapauksessa niin ottaa seuraus huomioon? No tavallaan, kyllä johonkin määrä, tai kuin, totta kai se pitää ottaa huomioon, mutta tota... tuntuu aika toivoajaattelut, että se olisi tällä hetkellä näissä ottelun määrässä, mitä on annettu, olisi se painava seikka. Että kun nyt oikeastaan se tyypillinen määrä on yleensä tällä hetkellä kolme ottelu. Ja pienestä ehkä pääsee yhdelläkin. No. Ette, minkä takia se on kolme? Mä en tiedä. Nyt mun monet on ollut Kuripitaja kolme. ei kolme. saa antaa enempää. Mielestäni mm. on yli, yli, yli kolme pelin, niin menee sitten jo kuripitoryhmälle. Voi olla neljäkin, mä en muista, mutta et ah, okay, ei, se, okay. ei se mun mielestä ei se viittä enempää saa missä tapauksessa antaa yksinään. Mikä on mun perseesti just, että et tässä pitäisi just sheriffissä nähdä saada Suomeenkin. No, Tämä on sanonut, että se ei ole läpinäkyvää, <köhön> niin kuin Jussi sanoi, että Mutta toisaalta, sit kun on niin turhiakin näin, että, ollut, että naurahti just noin nimenomaan noiden tuomareiden ajelut, että niin se on ollut mitään muuta, vaan varsinkään ennenkin Niemisen tapauksessa, niin se on se tuomari vikaa, kun se on kulitakautuksi. Nimenomaan, ja tuomareista on mielestäni hyvin että tämä on tullut ihan viime vuosina mennä. Mä muistan vuodelta 2000, vaikka 2001 kuitenkin, niin playoffeissa Eva Rukusar viimeinen peli Tampereella tappara TPS, niin, niin Marko Lepaus, Mä tiedä, mikä saa ihme semmoisen, kun, että sitten peuraa etuvaloissa kohtaa, kun se jämähti semmoisen vasta-ottamaan, ja se jäi Nurmissa reitille. Nurminen löysi nyrkillä helvettiä siitä, eikä sano yhtään mitään, koska, le koska lepaus tiesi, että oli mun kämmi. Mä jäin itse tielle, kun se on mennyt kiekon perässä. Näin se pitäkin olla, että ei semmoista kuulukaan. Tait. Se on tuomariin kämmi, eikä se nyt siis lyödy kovaa, mutta tönttäisi se helvettiä siitä. Et. Hmm. Et, et se oli väärällä, väärällä polulla, mutta no niin, <köh> niin... En mä tiedä, mä itse ehkä olen sitä mieltä Et justet että tosta tosta niinku jos aneta katotaan ensiksi katotaan tekoa. Mun mielestä teko teon pitää määrittää edissä pelikielto. Sanotaan niinku että, että jos tosta noin niin, niin, niin katotaan että teko olisi kolmen peliarvoinen. Sitten tulee sinä aikana tulee tieto että okei Lehkönen on diagnoisoitu aivovertahdys. Sitten se voi olla ummestaa koventava tekiä. Mm -hmm. Raskappaa asianhaara. Että, niin nimenomaan, nimenomaan näin. Ja sitten päästäs ehkä siihen ytimen sit sit sitti sit, sit menemaan kiinnittäs siihen että että ehkä niinku Jos itse teko ei ole niin vakavaa, ja taklaus on olla vaikka, noin, niin kuin, just että, että kyynärpää on vähän noussut, tai otetaan vähän vahinkoakin sinä mukana, mutta silti se on rangaistava teko, se on vaikka pelin pelikielto, sitten käymme, että jäivotärähdys, näistä halutaan eroa, niin sitten annetaan vaikka pari-kolme peli lisää, jos niikseen. Ja sitten jos on vielä vakavampaa, niin sit entistä vaan kovemmat, kovinpikäisiä käyttöä. Mutta se, että et, mä en halua missään tapauksessa siitä, että kuin, kuitenkaan, että puhtaastaklaukset rangaistaisiin puhtaasti seurauksen takia, niin monasti on käynyt. Aivan. Juuri siis nimenomaan puhdastaklaus on aina puhdastaklaus. Ja puhtaastaklauksikin voi sattua. Voi ja se, että et, sanotaan, että Marko Antilla, kun taklaa 170 senttistä tai 190 senttistä, niin siinä saattaa erit eri seuraamukset. Se taklaus on molemmilla kerran puhdas. Kyllä. Mutta tavallaan tästä päästäänkin tuohon takla takla taklauksella, päästään meikäläiseen ensimmäisen kierroksen, Ärsy, ärsykkeeseen, ja tämä on tavallaan kaksosainen, koska on vaikka kaksi eri tulokuloa, puhutaan taklauksista nimenomaan, niin voitaisiin ehkä sitten ottaa tämä näkökulma, mitä meinasin tuossa jo möläyttää, mutta kuitenkin, että ensinnäni tämä taklauskiellot, joita on päällä, niin, niin mun mielestä se on mun mielestä on vääryys, että junioreilla on taklauskielto, että sitä taklaamista ei opeteta pelin osana ihan ensimmäistä piirroista lähtien. Mun mielestä, kun katsotaan Noin, niin... Mä väittäisin, että 17-vuotias kanadalaispelaaja olisi pitänyt pään ylhäällä siinä kohtaa tuossa Lehkosen tapauksessakin. Et, et en mä sano, etteikö se olisi törkeä temppu ollut, mutta se, että kyllä sun, sun pitää olla hereillä. Aina pitää olla valmis ottaa vastaan taklauksia. Tässä on monta kertaa mun mielestä sitä, näitä selän ja tämmöisiä, niin kuitenkin ei osata ostaa taklauksia vastaan, niin se taklauksen taito On kaksi osa, se, siinä että se taklauksen antaminen ja sen vastauttaminen. No kuuppikin on sukummassakin vastuu myös sekä taklailla että taklaa tavalla. Mm. Niinni niin onnistetaan mm. pitää sehtomasti, ehottomasti ottaa, ottaa jo jo nuoresta saakka. Niin eikä tiedäs se, että se onmosta kiellettyä hedelmää, kyllä, kyllä itäkki Junnu latkaa pelaajana moistaa sit kun sai taklata, niin kyllä sit tuli kans näitä hyppimiä ja tällaisiakin. Vähän että... alun perin kitkemään pois ja pelattus sitä peliä sellaisena, kuin se on tarkoitettu. Aivan totta. Just, just tähän mä pyrin, että, että ei ole mitään semmosia, niin kuin, että, niin kuin sanoit, että, että nyt, nyt kun saa taklata, niin lähdetään, niin kuin päästäisiin villihevoset kirmaamaan mm. vapaasti sinne jäälle. Että, otan, niin, että, että nyt saa, saa niitä niin paljon lystää. Ei tietenkään, vaan se, kuin, että se pitää opettaa, että se on pelin osa. Ihan yhtä lailla kuin syöttäminen tai laukominen. Se Ai, on että... totta. Jotkut tekee melkein sitä pelkästään. <tämmöinen> ja Jarkko suorastaan saalistaa. <tämmöinen> <tämmöinen> Mitä pakkomuute kysyy kysynyt vielä kuitenkin, niin kun meillähän nyt on myös jokerileirin edustajaa paikalla, niin miltä se sun ruudun niitti näytti, jos palataan sen verran taaksepäin? No joo. No. Tekisi mielisään, että no comments, mutta... Tuota... <tämmöinen> <tämmöinen> <tämmöinen> se ei ole vaihtoehto. <tämmöinen> <tämmöinen> niin. Sitten, tuota, kyllä se varsin... Niin, niin. Miten tämä nyt sanoa Sano se poli poliittisesti korrektisti tässä? Sano, mitä olet mieltä. Ei se tarvitse mitään se poliittisesti korrekti. Tämä on niin, mitä... niin kauhean korrekti ohjelua muutenkin. Että... Niin, niin. No, anna palaavaa. Kyllä, kyllä mä ihan ymmärrän sen, että siitä tulee ottelurangaistuksia. Siinä vaikka tota noin, oli siis se oli jätkosille siinä niin paljon jäänystä aikaa, että se olisi kerennyt sitä Ä, taklausta alkaa ottamaan vastaan, kun eihän sillä, se justiin kääntää katseen, kun ruutu on siinä aivan, aina, aivan menillä. Ja. Sitten tuota, tuota se on kyllä, mutta siinä kyllä tuntuu, että aika paljon tässä kohussa on myös sitä ruutulisää. No se on, se on kyllä se on totta. Mä en samaa mieltä kyllä tuosta. Just... Tuo, tuo Jarkko Ruutu on kuitenkin semmoinen pelaaja, että siitä on jokaisella mielipide, että sitä, joka rakastaa, hmm. tai vihata, että monet on sitä mieltä, että loistava, loistava pelaaja, ja toiset taas on sitä mieltä, että se on entinen ongelma nuori, nykyään pelkkä ongelma. <tos> <tos> <tos> niin si siinä on aika paljon mun mielestä myös sitä ruutulisää. Toi on kyllä totta, että jos taklaaja, taklaaja olisi ollut vaikka Justin Acevedo, tästä edes keskusteltaisiin välttämättä läeskä samalla tavalla ja ostakla takla, ta, takla tavalla jos lu Arturi Lehkonen. Nipä se on myös että jos se on isollut joku nelosketjun laita hyökkää mm. niin joku, mm. joku vaikka tataan tota, no, on niin Jasse Ikonen niin ketä kiinnostaisi. Aivan. Tavatata ke... hommartaan vaan mäysseltä tasanainen kuin että katattu muita tilanteita. Minä sanoin ruutu mm. jo yritti Lehkosen onnistui jo kerran bäistä aika aika kova niitti ja sitten on tänään eikö mitä mä luento sanoi että keltaisen lehdistöön otsikoit, niin tuota, mitä oli, valot sammuu ja tiput tänään Vittu, ja kaikki siis, huutoita. Siis, näitähän nyt huudellaan aina oikeasti. Siis, tämä legendarinen Digitalk-dokumentti, niin hei vettomaan <laughs> veräisyä koko illan tulee. Siitähän chicken. tullut ihan legenda. Niin, niin, fucking chickenit ja kaikki mm. sinne. Niin, totta kai näit huudellaan. Ja sitten, hei, Arturin ehkonosi joukkojen parhaita pelaajia. Kukaanpa ei sitä haluaisi ajaa. Niinpä, oli ihan, tota, kään näitä on maailman sivujahdattu että ne pitää saada ulos siitä pelistä, että ne ei onnistu ja sit, sitten. Ja sitten unohdetaan se, että mikä on taklauksen ja yksi tarkoitus. Totta kai se, että sä otat fyysistä etua, niin sanotaan, kauniisti ja, ja riistät kiekon ja muuta, mutta kyllä se pitää perkeleekaan sattua. sattuu. Mm. kuin Vellu Ketola sanoi, että se pitää satuttaa, mutta se ei saa niin kuin, se, ei kenenkään tarkoitus loukkaantua. Mm. No siinä kohdassa se... se... ehkä se meni vähän, vähän tällä kertaa pikkasen huonommin, mutta... Se jos tu mies pauhesta ja muuta, mutta tähän no, on se että oli se, kuin, se oli rumat taklaus. Ja mutta, silti älä jää ihaileesta satana syöttöä. Se onkaan yksi juttu taas Sen Sentäkään mä sanoin että tätä pitäisi opettaa ihan pennusta asti, että mitä sillä jäällä mennään, pää ylhäällä. Älä katosta kiekkoa, jos katot kiekkoa niin sun käy huonosti. Se pitää myös muistaa tässä näin, ja sen takia mä ihan samaa mieltä, että tässä on ruutulisää, että nyt on myös lehkouslisää. Että, että annetaan, annetaan, annetaan pojallekin vähän tavallaan, ei anneta, anneta tarpeeksi pyyhkeitä ehkä siitä, että, että, tai yleensäkin näistä, mitä kun nuoria pelaajia kohdistuu taklauksiin, niin kyllä ne kääntelee sitä selkäänsä ja muuta, niin mun mielestä se pitää muistuttaa, että se vastuu on myös sulla itselläsi suojella itseäsi siellä jäällä koko ajan. Niinhän se on, että... Tos... Niin, ja pari pauna on lisää Vartalon tosakorassa, niin olisi aika tasapuolisemmaksi tuon ja Sekin on totta. Mm. Sitten mitä olen lukenut keskustelua vastoin, siellä on juuri ollut, että pitikö juuri Lehkonen, että nuori tähti ja Junnu pelaaja. No perkelettekö pelaa sitten miesten pelejä, jos kertaa Junnu pelaaja, että pysyisi A-junioreissa sen aikaa, että kasvaa? Eikä siellä... Kuinka moni siellä mietti kun voitetaan peli, että no toi on 17, en tota voi Mm. Jos on, siis se on mielestäni ihan pöydystyttävä ajatuskin sinällä. Siellä pelataan voitosta ja sitten joukkojen vastustajan parhaat on, on aina, aina suurimpien pommien kohteena. Varsinkin, varsinkin ajatellaan nuoressa pelaajassa, niin miksi sä et ajaisi sitä? Sillähän voi olla pelihuumori ihan sekaisin, kun ajaa pari kertaa. Sehän se ajatus siinä varmaan on. Mm. Paskata siinä valahtaa housuun. Sitten että jos niinku jos ruutu nyt myöntää savomiestä tota kai mä yritin ajaa sen kylmäkse mä yritin vahingoittaa sitä niin sitten niin kuin, sit on, sit Jarkko Ruutu saa kantaa vastuun siitä jos, se on, jos se on niin jos on niin puhtaasti vahingoittamis tarkoituksessa on vaan ajanut sen niitin loppuasti eikä peli, eikä mitenkään niinkun niin ja peliehdoilla niin sitten niin Jarkko Ruutu Jarkko on päässä vikaa siinä kohtaa sit se on ihan eri asia sit mä näen ihan eri puolelle Toki ja kunnioittavista voitais keskustella maailman sivuo mutta ei nyt yksis siihen lähtee että mun... munkin pointti oli pa pointterdon certo se, se on aika huolestuttavaa kyllä ku sitä näit 17 vuotiaat rupee saa vaan kahta aivo taradusta per kausi niin... se on totta se, on totta. se, se kolmas voi Lindros... olla liika jo eli cleanro startti viisi muistaakseni sillä meni, sillä meni kello niin sekasi että siltä tulee nä hevon vittuakaa niin se on tottakai huolestuttavaa ja sitten tässä että mun mestaa aivotaraduksesta Moi, musta hieno sitä käsitellään jo aivovammoina, mitä ne on. Se on lievä aivovamma. Se pitää muistaa. On ja pitää muistaa että lehkossa lähti tajuntaa tilanteessa, ne lu kävi. Ei aika ei ka muistanu muistanut tilannetta kun menti koppi, miten se on pääsyä koppia. se on, se kertoo aika karua kieltä. Mut taklauksesta vielä nopeesti sen verran että tämä on yksi yksosia mikä mua ärsyttää pitkään, niin se että ää, mä haluan taklauksesta taklauskilpailon pois mös naisten jääkiekkolusta, koska se ei ole jääkiekkoa jos siitä fyysinen elementti on poistettu ja Oikeastaan tota, tässä on öh ärsyttävin puhevuoro niin niin on mästä Mikael tuossa hän ja näytysty tä niin oli Vancouverin olympialaisten aikana oli tyttömaajoukkueen valmennustudiossa vierana naisen maajoukkueen matsin aikana ja hän sitten kysyyti että mitä täs pitää sä mitata sitä poistaa ei missään ei missään tapauksessa se on semmosta pelon ilmapiiriäs niin jääle mitä helvettiä siis se että tai mä tiedän mä heitä pallon teille oikeastaan että et että kun molehdit Takuu varma fakta tästä ole, mutta mä väitän, että naiset, naisetkin haluaisivat pelata sitä samoilla säännöillä, ja ajatellaan tasa-arvo maailmassa, kun eletään, niin mun mielestä naisilla pitää olla oikeus pelata lajia samoilla säännöillä, eikä ne, ne haluaa varmasti sitä paavotaan. Joten nyt semmoinen äänestys, joka maassa jääkikko-liitot järjestää, että mitä naiset haluaa. Et jos, jos, se että jos semmoinen tai yli puolet pelaajista on meitä, että taklaukset kuuluvat tähän lajiin, me halutaan ne, niin mun mielestä se pitäisi sallia. Mitä mieltä Ai vaan juriina. Oli varmaan kiva jos puhuu ett pelata miesten kanssa sama lajiakin että olympialaisessakin kaksi olympia kotaa jääkieko selikä miesten ja naisten jääkiekkos. Niin, se on arvostus sinänsä. Sama on, on, ja laji muimmesta. Mutta... Mielestä... Niin. Muimmesta tekee laji se tehny sille lajille hallaa just, että, et, äh, jos ajatellaan niköitä ihan rehellisesti se nelinki kun mä sitä peli ensimmäistä kertaa näin mitä se maihokkuetasollakin on Niin mua kiinnostaa paljon enemmän katsoa vaikka naisten ringettejä kuin naisten jääkiekkoa, koska naisten jääkiekko ei ole jääkiekkoa ja se ei ole myöskään läheskään niin taidokasta tässä kuin ringette. se on niin se kädentaidot ja se luistelu ja muuta, niin se on huikeat katottavaa, kun ne muijat vetää siellä. Mutta ei niistä yksikään pärjäs kiekkokaukeluissa taklata. Mm. Ja muuta, niin se, että joku kiilaaminen ja muuta, niin tämä on juuri tämmöisiä tässä klassia, tämmöisiä satanan puolivillaisia ratkaisuja. Mutta mm. että... se on sitä junioriääkiäkköli-juttuja just nimenomaan, aina opeteltiin kiilaamaan. Niin, mitä herätetä kiilaamaan? Kaikki perustuu siitä, vaan, että sä oot jalalla hirveän nopea, mutta sitten ei niin kuin arvosteta sitä, että sä oot ehkä iso luinen ja iso kokoinen niin. kaveri. Se pystyt ottamaan kahta ääjä kerrallaan. Ja Syystä kuitte sieltäkin... Laito. Sen takia nämä tavallaan jao ja nämä eri hommia, koska tässä kaksi eri tulokulmaa, koska tuota, no, naisten lähtikässä mielestä, on mielestäni kyse siitä, että ne tietää taatusti, mitä lajina on pelaamaan, ja mä väitän, että niitä vituttaa se, että et minkä, takia, minkä takia he pelaa eri säännöjä. Tämä varmasti joku miesten keksintö oikeasti, että eihän me nyt voidaan naisiin sinne Herran Jumala laittaa taklattavaksi. Mm. Siis, mä, se on todella, todella mielestäni syrjivää ja ärsyttävää, ja se, se on eri peli. Sitten taas tässä näin junnu lätkä hommassa niin tottakaa jos et ku nyt nyt on mun pelaaja turvallisuuskysymys et se pitää opettaa pennusta asti mm. mutta tota, joo, ei ei siihen nyt mitä voi sen enempää mennä toiselle kierrokselle ja tota no niin, tällä kertaa varta vähän järjestystä elikkä tota no, niin, miika heitäs saa toinen pointtikei joo eli mulla on tämmönen kysymys tähän toiseksi et miten saada niinku loistova tunnelma halliin niinku lähesty tulkoja kuin, kuin otteluita mm. se on se monoa mikä talt turusko on kun kohtuiso toi nakkikattila, niin itseäni ainakin ärsyttää, kun totan, on aika harvois on ollut aina ne pelit, puhumattakaan, että olisi loppuun myöty, mutta siinä on aina se hiuksen hieno ero, puhutaan jostain 7000 katsojaa vähän päälle, okei silloin saattaa olla lauantai-peli, saattaa IFK vastaus se näin, Mutta se sama tunnelma voi tulla ja harkipelinkin, mutta se on aika tiukasti aina myös kiinni se, että ennen keokon tippumista jäähdään, että sähköisyys on siinä pelissä ja yleisössä silmässä ennen se peli alkaa. Mun mielestä aika pitkälti se taas vaikuttaa siihen, että kuinka viihdyttävän se peli on katso. Et mun mielestä mä olen sitä mieltä, vaikka me ollaan Margun kanssa joskus mietitty, että onko sillä yleisön luomalla tunnelmalla tai onko yleisö yleisö merkitystä, niin mun mielestä on. Tota, Tämä on vähän niin kuin mä... Aika sitten puhuin sitä että otetaan pikkasen takas siitä, että ei lähdetään maailman kokonaisuudessaan parantamaan mut miten pystyttää myymään tämmönen turun kokoinen halli yleispuolilleen ja täyte eli noin 6000 perottelua ja seki olisi muasta aika päin persentti mitä sataas toomosen joka ikisen perjantai lauantaiteltu yli 7 tonnia vähintä eikä täolla kai mikä turun ongelma se muistoi on ei to hämmä... kaikkien mongema ei muistoi hämmetävää mitä liku kuopiossa ei sada hallia täyteen halli on paljon pienempi Ja silti taas siellä on kuitenkin helvetisti kovempi joukkue kuin se täällä. Mutta että me heitä Jussi suuntaa taas kohtaa tiedät. Se kuitenkin seurat Jokerit touhu paljon lähempänä, niin maasta ihmetellyt, että kun Jokerit ei on voittanut mitään käytännös 2000 luvullakaan. Mm. Tää 2000 luvulla siis on 1 luvulla voitti kaiken saatana, mutta tota no niin, se että et Antta mikä on siellä on siellä elämyksi se... muillekin välillä. <laughs> Näisetti mitä se olisi mikä se olisi juttu mikä siin on tätä tota, että et Jokerit sit taas myyli 10 000 Keskiarvolta. Niin. Mikäkään siinä on juttu? Jotain ne tekee oikein, mitä mm. muut ei tee. Se on mun mielestä ihan päiväselvä asia. Mm. Se on, toi on kyllä hankala kysymys, että mis, mistä se lähtee, että sinne muodostuu se semmoinen sitoutunut porukka, jotka tulee jokaiseen matsiin ja huutaa täydet 60 minuuttia joukkueen mukana. Että onhan se eteläpääty. Kyllähän se on ihan näistä TV-matseista nähnyt, että kyhän se saa ihan to, pirun paljon aikaa sen hallu. On on oh, no niin sit mm. mä, mä pääsin tänne kesä nyt turussa kun oli se tonni äh, mitä 1500 äh, Helsinki läistä niin sen se on tunnulma... se parepa tunnumat hä oli vähän yli niin, niin, ja. niin se se tota no niin sen äh, se sitten 2010 finaaleittene. Mm. Ei se ihan sinne tasolle päässy mutta kuitenkin runkosarja peli aikaka helvetin hieno. Niin jotenkin sitäkin mitä sitä, sitä kysy sulta ku kuitenkin niin, äh mä ole tätä varmaan pario paremmin kiinninäiset miten jokerit käytättösi sosiaalisessa mediassa tälle näitä. Että miten niinku se että onko siellä niinku kokooa semmoinen yhteisöllisyyden luominen niinku tavallaan on on ja sehän on tää ku kekäläinen tuli jokereihin niin se just lähti siis siitä että luodaan tämä jokerit yhteisö jokerit henki että minä me jokerit ja käy just sosiaalisessa mediassa facebookissa niin muutama kerran on seurannut ottelua pelkästään Facebookin kautta, että jokerit on siellä niin hyvin, tuota, niin että juuri siellä päivittää matsin tilannetta. Sitten siellä tulee ihan pitkin ennen matsia, niin siellä tulee kokoonpanot ja vähän fiiliksiä, ja väliin tulee jotain haastatteluja, ne on aktiivisia sillä saralla. Ja, että ne pitää itsensä mielessä, ihmisten mielessä koko ajan. Mm. Mulla on semmoinen kuva siitä, että, että... Et mä kysyin mun ystävältäni, joka asuu Helsingissä, ihan niinku taustaksi tätä näin, että, että mitä, kun, siis mun mielestä helsinkiläisporukoilla, tää on parhaiten Hantissa, mm. IFKlla ja Jokereella. Niin, niin mä kysyin sitä just, että, että, että kun, kun hän menee siellä, kun hän kuitenkin, hän ei asunut keskustassa, mutta kuitenkin opiskelijana oli, niin pyörii keskustassa paljon. Mä kysyin, että, että, että näkyykö pelipäivänä, että siellä on peli? Et to tana. katukuvassa oikein. kyllä näkyy ehdottomasti, että ei hänen kuin, hän aina aina meenet iha tana näköi hitkellä peli. Iha tana näköi jokerilla peli. Ja se näkyy siellä katukuvassa jotenkin että siin on tähän ehkä pitäs saada joku helsinkiläinen kommentoimaan paremmin tähän, mutta jotenkin mustu tätä että jotain niinku ne tekee oikein. Ja mä... tällaisella mitä mitä muola ei tajuta. Okei, okay, toi minä me jokerit hommani, niin se on hyvä idea. Se on just joku menee mikä se taas Turussatoimme 2010 kun oli tämä joukkue olemme me. Nyt sit taas Sitten taas, tota sano niin kävi se tarkoittaa että joukkue ja olemme me eli tepsi hallitus ja että te olette pelkkää paskaa siinä, niin se siis <laughs> on vähän laantunut. Mutta tota, no voin... En mä en, en, en mä mä mitä sahot mieltä, mutta tota jotenkin niinku tota se lähtis ehkä kuitenkin, mutta mitä jos taas turus turus tämä kun tällä on aika menestyshuullu kanssa varsin. Se tuntuu kärjistyvän hyvi. aika hyvin. Joo, kyllä niin, se. Niin, lähteekö se vaan voittavasta joukkuesta, vai onko, onko mahdollista, että tänne tulisi, niin Helsingissä tulisi varmaan niin, tota, joukkuetta, mikä ei voita mestaruutta, mutta että, niin, tota, no, niin, kuitenkin tulisi katsoa se edesvaikse 7-8 tuhat. Niin no siinä on, no, kuitenkin ehkä tuohon tunnelmaankin päästä, niin siinä voidaan erottaa kaksi asiaa, että on just nämä jokereille eteläpääty, TPS, vasta tällä kaudella oikeastaan tuo TPS kannattaa, että tämä kulmakatsoma toiminta alkoi. Sitä enää tämä TPS-funit, niin se pirstoloitunut ihan pirstaloitunut sieltä 90-luvulla, että tänä on ollut parempi tunnelma mun mielestä hallissa moniaikaisen kautteen, niin kuin moniaikaisen kautien perusotteluissa. Se oli hyvä uudistus ja sitä mun mielestä oli järkevää, että sitä ei lähdetty heti miksikään päädyksi rakentamaan. Joo, <laughs> ja rakenneta ihan, ihan erityyppinen systeemi muutenkin, että taputus pois periaatteessa ja... Chanted pelii, on vähän niin kuin sinne jokereitten suuntaan, se on ihan hyvissä puitteissa sinänsä. Totta mm. Helsingissä on varmaan se, että vaikka siellä IFKkin myös pyörii ja näin, mutta onhan sen markkinakin isompi. Että jos vain on pelkästään, että paljon hallin saadaan ihmisiä, niin periaatteessa jokereitten pitäisikin saada. Käytännössä kaksi ja kertaa joka pelii enemmän kuin TPSn. Oho, en, mä enstä säätäisiin ja noin, noin kuitenkaan, että sanotaan, et että markkin massa on isompi, mutta sitten taas mä sanon myös, että et kun Helsinki on helvetisti isompi kaupunki, niin siellä on edelleen silleen vihde eurolla aika helvetisti enemmän ottajii. Mm. No. Kyllä se, kyl se ihan suhteessa menee. No, kyllä, ja sanotaan, että ei pitäisi olla millekään joukkueella oikeasti saada vähän päällä 10 000, jos vaan hallin vetää, niin ei pitäisi olla vaikeuksia saada hallin täyteen. Mutta pitää olla, kyllä se pitää lähteä ensin ehkä siitä joukkueesta mutta se on kansi just aika pitkälti kiinni, että miten se kausi lähtee käyntiin, ja niin, millainen hypätys se luodaan. Tepsia epäonnistuu aivan täysin tänä vuonna. Ne huonommat katsojamäärät on niistä tekoistotteluista. Silloin peli oli keskinkertaista. Ei koskaan yleensä lähtenyt edes silloin mukaan. Se olisi aivan ihanteellinen puoli, kun TPSL olisi esimerkiksi eteläpäin, on tyyppinen kannattajaryhmä, joka pitäisi sitä mekkalaa, mm. huolimatta, että paljon muuten porukka on paikalta, ja onko se peli nyt ihan just vielä sellainen kuin sen pitäisi. Et ne on mun mielestä sellaisia, mutta sitten ajatellaan esimerkiksi just näitä keväänotteluita, että vielä kun vielä oli tuossa pari viikkoa sitten vielä olenkortta, niin tuli mun itselleni mieleen, että Tapparan kauden 2010-2011 tämmöinen porkkainaan kortti, tämmöinen erilainen tota no, kevätkausikortti-tyyppinen ratkaisu, missä maksetaan ainaistavan Tapparan menestyksestä. Mä en tiedä, onko tämmöistä enää nykyään käytösepäilee enää, Ei, se oli mun mielestä se yhdenkauden kampanjan, itse sun nohtanut sen, että hyvä kun muistutit siitä. Mun mielestä jotain tämmöistä innovatiivisempaa lähestymistapaa voisi ehkä hakea, että tavallaan, että jos se peli on paska, mutta se sua kiinnostaa, niin maksas siitä vähemmän, mene silti katsomaan, tai jonkun tyyppistä tämmöistä pakettisysteemiä, että saataisiin sitä, koska jo... se on aika jännittävää, että onko se sitten saipa vastasi, tai jokerit vastasi, tai IFK vastasi lauantaina, niin, niin se, että... Mun mielestä, mielestä sille ei kuulu merkitystä. Mun mielestä sillä ei kuulu sillä on merkitystä. Ei se se... merkitystä, mutta sillä kuulu sillä on merkitystä, merkitystä, että kyllä Turkuhallissa se menee siinä vähän pää seitsemätonni, niin sen sähkön jo tuntumaan. Sen ei täytyy välttämättä ole mikään tarkoituksellisen aivan tärjysin merkityksellinen peli. Esimerkiksi viime syksyn tuo IFK-peli oli sellainen, että huomasi heti, että yleisö on paljon paremmin messissä, kunhan sitä on sinne kriittisen massa yli. On on, siis sehän on, mutta mikä tahansa halli maassa on silleen, että jos sä puolet kapasiteet sisään, niin se on aika helvet ja aneminen. Ei, ei sitä pääse mihinkään. No. Mutta tota no niin, on... se mikä to... Katsotaan. Niin, sano vaan. No kato mun siinä, että kun on näitä faniryhmiä just etelä pääty, ja mitä nyt muilla joukkueilla onkaan näitä faniryhmiä ja kannattaja. No mä haluan ehdottomasti mainita Rauman, Rauman pojaa, joka on tehnyt no. siis mun mielestä ISUolle tosi paljon. Nimenomaan, nimenomaan, että niihin kanssa mun täytyy Että niihin sattuu oikeat henkilöt vetämään sitä hommaa. Että kun mehän ollaan suomalaiset niin pirun ujoa kansaa, että sosiaalinen kanssakäyminen on ehkä kauheinta, mitä voi joutua tekemään elämässä aikana. Ajattele, että tässäkin kolme ihmistä keskustele, että onhan joo, Niin joo, tota, ajattele. Se, että saadaan niihin ne oikeat henkilöt tekemään, että ketkä menee sinne hallille ja ne hakkaa sitä rumpua, oltiin sitten... 5-0 voitolla tai tappiolla, ja hakkaa ja huutaa edelleen sitä rumpua kuin muut toisille, että mä jäntäis sen oikein enää viitti, kun ne päästi jo kolme maalia viimeiseen minuuttiin. On, on sitä porukkaa, joka niinku, ei häpeä olla koko ajan äänessä ja huutamassa. Ja samoin mikä, yksi tämmöinen, mikä erityisesti tuli mieleen, on just, he, esimerkiksi Helsingissä, siellä on just kaksi joukkuetta pääsarjetasolla, jokerit vastaa hoijakkoon, niin onhan se aina tapa, katsoo otettelukalanteereita, ai saakelit, nyt on ensi viikolla jokerit hollonjatkoon. Se on totta. Se niin on totta. se aina sytyttää. Se tietysti myös sitten siellä kaupungissakin se just pitää tehdä, tietenkään kun en ole Helsingissä asunut, niin en tiedä miten tarkasti siellä meneekään näin, mutta siis että just tulee tavallaan se, että valitse kumpi sä olet, jokerit vai hollonjatkoon. Mm. Mutta sitten no, Turussa teillähän ei ole, mi tuut on ed edes 96. Mm. 94-96, Niin, ei ole nyt pitkää aikaa, ei ja pelonut samaa sarja niin se ei ole ollut niin ö, ajankohtainen tämmöinen vastakkainasettelu siinä. Se on totta. Siis totta kai se, se löysi, mutta sit taas ei sitä monella muullakaan paikkakunnalla ole, niin ei, ei sekään mun mielestä koko totut voi kertoa. Mutta totta kaihan se selvää, tuo on lisää väriä, on Tappara, Ilves, on Lukko, S-sä, on Jyppi, Kalpa, on Jokerit, IFK, tämmöisiä näin, niin kuin, niin kun alueellisia, kiistakumppanuuksia, niin totta kai ja tavallaan länsi tps Lukko-TPS-säpeleissä on mm, ei ehkä enää nykyään niin kova, mutta ennemuinoin oli ihan eri värinä mm -hmm. Tots, et, tota, no, niin se, se totta kai tuo lisää, mutta tämän, mitä Miika ja takaa, niin just, miten saada se porukka sinne halliin, niin toi, toi porkkana-korttisysteemi niin mun pakko sanoa siitä, että, että se on hyvä idea, mutta tavallaan tossakin kohtaa kun se on kevätkaudelle, niin se on tavallaan seuran tämmöinen anteekspyyntö, että meillä meni nyt vähän päin vittua. Nimenomaan. Ja tulkaa nyt tänne näin, miten saataisiin sitten se tavallaan sitä lähtökohtaisesti, kun se mitä, mitä aion takaa tässä näin, just tämä minä me jokerit hommassa, ja mitä jokerit esimerkiksi tekee oikein, niin mä väittäisin, että siellä on ne on onnistunut parhaiten ehkä siinä, siinä tota että et, et, yleisö sattui tuntemaan itse asiassa ja osaksi mm. sitä hommaa. Se, pääsi, se, se on aika iso juttu, tai nimenomaan just tämä yhteisöllisyys, niin, niin sitä kautta se, että mä uskoisin, että siellä on aika paljon ihmisiä, Jotka tataan tota, no, on niin tulee katsomaan peliä kuin peliä, koska siellä pelaa Jokerit. Se on ihan sama kuka se vastustaja on. Tää. täällä ehkä nimenomaan missä se on epaonistuttu, niin se myynti keskitetään nimenomaan sit tämmöiset, no, nyt on Länsirannikon taistelu tai nyt on nyt on mikä sarjajohtaja tai nyt on IFK:n Jokerit, mikä vetää aina. Mm. ehkä se fokusei tavallaan on siinä vielä ehkä Turussa niinku on kans sitten, nyt pari viime kautta tehty niin paljon vahinkoa tälle hommalee että on mutka katsomoni se on hyvä alku itset varmasti lähtee mutta mun mielestä se lähtee sen just yhteisöllisyyden kautta että miten saadaan niinku saadaan tehty että tepsiläisyys on tärkeitä tai lukkolaisuus on tärkeitä tai mikä tahansa tai tämmönen kalpalaisuus vaikka mikä tahansa mikä seuraa onkaan että se tunnelma hallis pitää saada niinku tieltul tasolle niin peli kuin peli mun mielestä se vetää sit näitä muitakin ihmisiä kyllä mukansa koska toivoo sit että peli on kans sit paranemaanpäin vetää vetää ja sitten kans niin se että, että hyvä jos peli on hyvä Niin, niin se sytyttää yleisöön, vaikka tuossa 5000, sekin on nähty. Mm. Mutta tota, no, siis Turussa tietysti... Sehän on totta, mutta täällä Turussa just, just nimenomaan toivotaan, että se menee tolleenpäin. Mm. Se on just tuoda, että äh, onko siellä Turussa ollut tällaisia äh, seuranjärjestämistä tapahtumia, missä panit on päässyt tapaamaan pelaajia ja muuta, muuta tällaista oheistoimintaa? Tällä kaudella on ollut vähän, ja... Yksi tykkäsi lä mestarouskaudella oli tä et oli tämmönen koulukiirtue että oli kuin, pari pelaajaa kerrallaan ja joku valmennusjohto kävi niinku kouluille liikutatu ja hötsäämäs pentuja käsi tämmöstä niin ummeen siitä että se lähtee nimenomaan se lähtee pennusta pennusta ja kaikki kaikki muuta tämän... ja tota, no, ja pari... kuin mitään nikol tai sollakin Ja ei ei ei ei ei ei ei Oli ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ostanut paikkassa tällaisen johonkin pelannusessioon. Okay, mutta... jo. Sitten on itse asiassa mm. video. No, mutta kuitenkin niin tämmöisiä on, on yritystä. Sä olet just, että joukkuet tota noin, niin joukkuet tuodaan sanot kansan pariin, jos näin voi että se ei ole vaan se, ne, on, ne ei ole vaan ne tyypit, jotka siellä kaukalossa pelaa illasta toiseen, on. vaan ne on tavallisia ihmisiä myös, että ne tulevat siihen joo. lähelle, niitä pääsee tapaamaan, niitten kanssa pääsee juttelemaan ja pyytää niin marja tuollaista, niin kyllä varmasti merkkaa monille on, on, paljon. On, siis se on lisäarvo nimenomaan, mutta se, mutta se pääpointti, mikä mulla, mitä aina tässä takaa on se, että, että no, se, ö, logo rinnassa pitää merkitä enemmän kuin ne pelaajat hmm. tietyllä lailla jopa. Siinä, si, siinähän sitä pyritää, että se brändi on, no mä en vihaan tota sanaa, mutta että kuitenkin, että se on niin vahva, että se on ihan sama, ketä siellä pelaa melkein tietyllä lailla.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 Haluan joskuskoa että monella muullakin paikakunnalla sille tied tunnetaan ylpeyttä siitä. Mun me se lähtee, lähtee just siitä että se pitää saada niin että se on kuulia pitää vaikka tepsin kaulahoivia päällä. Se on semmoinen jos me se tässä keksitäs niin meen kannattaas meen kannattaas pelastaa oma selkä, meen kannattaas vaan pistaa vuotinen kannatus. <laughs> niin mä, mun mun ni tota, oli joskus kaverille känipäissä että ostetaan torni on Iihose, ja muutetaan se torni on pallosyrjöksi ja se lyhyenne on Torps. Oh. <laughs> <Joo, ja> Sitten <laughs> sit sellaisiin kun... fanitapaamiseen pääsee Torpsin pelaajien kanssa dokailemaan. <laughs> um, umpitunneli terassina. <laughs> Torstaisi voi tavata kerhon tietovisassa. <laughs> Nyt pääsit yllättämään. Aika hyvin. <laughs> Okei, eiköhän se, se riittänyt siitä, tota no niin näköjään mä kattelin tuossa, mitä meidän kello näyttää, niin tehdään sillä tavalla, että mennään tällä kertaa ihan kaksi kierrosta ja säästetään noin meidän kolmannet ja otetaan, otetaan tästä näin osa kaksi tuonnepana ja keksitään sinne vielä toiset lisää, niin mennään tälleen kahden kierroksen taktiikalla nämä jaksot Joo. vastaisuudessakin. Mutta tota no meikäläisen tokana <köhön> hommana on sitten se, että mä haluaisin, että NHL korjaaisi yhden vääryyden vihdoinkin, joka tapahtui vuosia sitten. Elikkä tää Phoenix-Kojotesin roikottaminen NHL-omistuksessa on mun täysin, täysin perseestä. Ää, mä ymmärrän, että Gary Petman, ei halua myöntää tappiotaan, mutta että pikkuhiljaa, siis joskus kukaan ei halua omistaa sitä seuraa. Ainakaan niillä ehdoilla, mitä se olisi se on siellä Aavikolla, niin, niin jääkekkoseuran pitäminen ei ole mitenkään helppoa. Vaikka siellä on faneja, totta kai käy sääliksi niitä, mutta Öö, olen sitä mieltä, että fiiniskohjoitassa pitäisi siirtää Kebekkiin, eli NHL palaisi niille sijoilleen, mistä se aikanaan on lähtenyt. Kyllä voin allekirjoittaa tuon saman asian, että miksi, miksi pitää siellä, missä se ei kannata. Nimenomaan. Kanadas kuitenkin siellä varmasti jokainen pikkukaupunkia ja kylä, niin niissä var... kyllä melkein jokaisesta riittäisi läkeä kannattamaan tai pitämään hengissä yksi. NHL-seura. Ei ole ehkä ihan, mutta lähellä ainakin. No, puhutaan provinsin pääkaupungista ja kuitenkin. Ja nimenomaan. Sulla on, va, sulla on valmis, valmis rivalry Montrealin kanssa siinä heti. Ja siellä on kuitenkin, okei, okay, siellä se uut, uusi halli on rakenteilla, se ei vielä valmis, mutta että jos sanotaan, kuin, että se pystyisi pelaamaan kauden pariin vaikka siinä vanhassa Coliseessa, mikä siellä on, missä Nordics aikanaan pelasi, niin se, se toimii väliaikaisratkaisuna. Pelaahan helvetti Islanderssikin vielä Nassau-Coliseumassa. <laughs> niin niin tota, ei se ole mun mikään kynnyskysymys, eikä saakkaan olla. Mutta tota, on no, ennen kaikkea se että siis tottakaa et Winnipeg ja Quebec siirrettiin aikanaan pois koska Kanadan se tää, tää oli niin niin ne, siinä siinä taloudellisilla tilanteissa ei eläne mutta tilanteet on nyt muuttunut kanadalari on vahvempi ja sit on on uusi hallei on niinku on on kaikki paikallaan niin niin selkeästikin tää Phoenix kokeilu epäonnistui Niin, totta kai mun mielestä ideaalinta, että Winnipegiin ja sitten vaikka Atlanta sitten tuonne noin Kepegiin. Mutta mun mielestä Kepegiin seura takaisin ja nimeksi Nordiques ja annetaan niille se virallinen lineage siitä. Virallinen logo. Onhan se luonoton tilanne, että käytännössä järjestelmää tekohengittää yhtään, että ei siinä Mä, oli mulla ainakin silloin joskus 15-vuotiaana lippalakki päässä olevana, niin kaikkein hauskin joukkue pelkästään logo ja sitten nimenomaan senkin takia, Siellä pelasi silloin muutaman lempipelajan, Sakikki ja Forsberg, silloin. Ja nimenomaan saisi pikkasen sitä myös takaisin, että ne olivat mitä sanoa, että nimenomaan niille pelajille ei ollut silloin maksaa palkkoja. Joo, tai siis oli pahimmillaan. Mä luin tuossa just itse käri Gary kirjaani siinä avattiin sitä, että silloin tämä Kanadan dollarin vaihtoisuuden oli pahimmillaan, oli pahimmilla. se jo 70 senttiä verrattuna USA-dollariin ja palkat oli USA-dollareissa. Nimenomaan se olisi saanut Jenkes miljoonan palkaa ja Kanadassa 700 tonneen. Niin, niin kaikki voi laskea siitä, että se ei oikein semmoinen kai kauhean pitkään toimi. Ja eikä ollut kauhean kaukana, että ettei Edmonton Kälkäri tai Ottava olisi kansallopölkyllä. Ne saivat itsensä hilattua onneksi kuiville ja Kanadassa on lätkää enemmänkin. Hmm. Mutta sitten taas, että, äh, kun Kanadassa on TV-sopimukset tulee katkolle, niin siellä on helvetiisot rahat käynnissä. Ja mun NHL olisi ihan fiksu ehkä panostaa nyt myös pari laajennusseuraan ja Hyvin ehdokkaita, jos vaikka on tarjoon Markham, tai sitten Hamilton, joka on jo seuraa, koitettu saada pitkää aikaa, niin, tuota, no, niin siellä se raha kuitenkin pyörii, ja suursa saa pelaajista tulee. Kanadas Kanadassa pitäisi olla enemmän joukkoja kuin nyt. Niinpä, ehdottomasti. Ja tuossa ää, viime kaudella, kun oli tulossa, tai ehdotettiin tätä uutta konferenssijakoa, kun Winnipeg pelaa tällä hetkellä aivan väärässä porukassa, näin etäisyyksiä suhteen, niin käsittääkseni siinä oli... Vielä jotenkin suunnitelty näin, että siihen on mahdollista, mahdollista sitten lisätä seura tai parikin ilman, että tarvitsee alkaa tekemään mitään aivan järjettömiä säätöitä asuutiksi. Ei, ja sitten ehkä NHL-kannelta nyt, kun ajatellaan tuon työsulun jälkeen, varmaan rahaa hävittiin paljon, niin se olisi tavallaan tasaisi omistajien tiliä siitä, että vaikka kaksi lainus lainusseuraa, että saadaan kaikki, saada kaikki divisioonat tasaan ja matkustukset tasaan, niin vaikka yksi vaihtoehto, mikä on ollut, on Seattle ja puhuttu ja Kansas City on yksi vaihtoehto, mitä näitä on ollut, niin antaa toinen sinne, eli se menee läntiseen ja sitten vaikka on Markhamin sinne ja sitten, no niin, tyyli Winnipeg ja Detroit vaihtaa päittään vaikka, tai miten se nyt menikään, että menee kuitenkin nämä, että et matkustus pitäisi saada tasoitettu jotenkin. Niinpä. Ja sitten jos saataisiin vaikka 2-16 joukkueen konferenssiin, niin, niin sitten tavallaan neljän joukkueen divisioonat löysi, neljä kertaa neljä, niin, niin sitten taas, sit taas niin se, ja divisioonan peleihin kuitenkin on panostusta paljon, niin, niin pitää sitä matkustusta paikallisena, etteikä tästä paikallisuudesta saa niitä rivalreita luotua sinne ja muuta, niin, niin mun mielestä tosiaan järkevääkin ehkä laajentaa vähän. Joo. Kyllä. Itsekin olen lukenut tuosta, että toi Hamilton on semmoinen kaupunki, että haluaisivat saada joukkueen mitä nopeammin, sitä nopeammin. Että Kyllä. Siellä, sit... siellä, se... siellä olisi rahaa varmasti. Jep, ja sitten on myös no tämä Markham, joka sitten taas jakaisi tavallaan vähän niin kuin Toronton, Toronton yksinoikeut sillä alueella, mutta kuitenkin niin En usko, että se, ei mauskot ei es mikä ongelmatautistikkaa olisi ja on öö Saskatchewanista on puhuttu. Saskatchewanissahan provinssissa ei ole joukkuetta ollut. Mm. Mutta tota, se on vähän eikä mitään vähäkään kaukaa haetumpii <laughs> vaihtoehto. Nyt on laitettu lisää NHL-seuroja ja Kanada taklauksista on taklauksistaan puhuttu sekä yhteisöllisyydestä että tota noin ja Aivo mistä lie? Eli nyt tämän jakson viimeisenä pätkänä Jussi esittelee vielä listansa numero kaksi asian, mihin pitäisi erittävästi tarttua. Go for it! TV-näkyvyys. Se, että tällä hetkellä, jos haluaa katsoa lätkää, katsoa sitten SM-liigaa tai NHLR tai MM-kisoja, niin silloin täytyy mennä käymään pankkikonttorissa johtajan kanssa juttelemaan, että olisiko heittää pikkasen lainaa. Koska meikäläistä riso se, että kaikki noin, nimenomaan erityisesti sm on korttien takana, koska olisi sen kyllä niin kuin, halu, mieli tekisi kattoa, vaikka joka ilta lätkää sieltä, mutta kun paljonko maksaa ne kortit ihan älyttömästi, niin milläs sitä sitten katteet? Ja mun mielestä ehkä suurin synti tässä ei se, että Yle meni myymään MM-kisaoikeudet maikkarille, mikä on varsin suuri virhe tässä hommassa. Tai siis, Kuluttajan no kunnolta ainakin. No joo, siis sikäli tartutuu, että tuossa olisi ajatellut sikäli että Ylehän niitä ei myynyt, vaan että Ylellä ei ollut varaa ostaa niitä. Yle, yle ei halunnut maksaa niitä. Niin on, se ei niin. Se, se on, siis mm. onko se infrontti vai kukaan ne... Ja kukaan ne IHF-puolesta nyt rokaakaan ne oikeudet, niin, niin niillähän ne on. Ja sitten tota, no, kolmonen löy sen verran rahaa, että Yle ei halunnut vastata siihen. Joo. Niin, niin se, sehän meni näin Mutta tottahan tuo on, mm -hmm. sikäli, että, että ei se nyt itselläkään opiskelijapudetista, mulla menee 15 euroa kuussa Urho TV Totaliin. Ja ensi sitten, kun menee neloseen alle, menee kaikki. Niin mun mielestä nyt on jo hyvä kehitys. On, nyt, mä olin just tuloa sitä tähän, joo. että mun mielestä ärsyttävintä ollut tämä näin, että... Kuluttaja ei voi osta vain yhtä pakettia, maksaa siitä pieniä mahdollista kilpailtua summaa, vaan mäkin tykkään katsella MM-kisoja, SM-liigaa ja nhl silloin aina kun kerkee. Kun ne pelit kuitenkin tulee yöllä, niin ihan joka peli todellakaan jaksi katsoa joltakin tietyn takia joukkuelta. Mutta se justiin, että nää pelkästään Urhon tai mulla on tämmöinen Urhon ja Viasati-yhteyspaketti, niin se on aina vuodeksi kerrallaan. Nyt kun TPS ei ole mitään mahdollisuuksia enää playoffeihin, niin on se vähän semmoista nihkeä, maksaa. Mä maksan 29 euroa siitä, vai 90 senttiä pää vielä. Mm. Et mä saan katsoa pelejä, millä on ole mitään merkityksiä, ja sitten jotain minnes otan pelejä joskus syö. Joo, no toki tässä kyllä totta kai playoffit kun alkaa, niin munkin UrhoTV-frekvenssi kasvaa taas. Mutta mut totta tuokin on. Ja tämä nykypäivän kehitys on. Ja mm-kisatkin, niin mä oon katsomapaketin maksanut, että mä näen striimejä sitten joskin hyvä laatus sama kuin tää Via Play homma, mut sitten taas niin niin heitän pallon takaisin Jussille, että mimmo ratkaisusesti tarjoaisi tähän tähän miten sit mimmo sen paketti sen raatalystä diktattori näköiset Niin jos olisi sitten itse diktaattori niin tietysti puenematt olenne meikäläisen suhteeta tässä olisi se, että jos olisi, olisi vaikka justiin yläradiollaista massia niin tota He pistäisivät vaikka, pystyy sitten ihan kanavan, missä homma olisivat tässä me liiga-oikeudet, niin he näyttäisivät sitten siellä kanavalla tätä liigaa ja sitten samalle kanavalle voisi pistää MM-kisakin. Ja sitten NHL ja sen mukaan, miten onnistuu. Se on justiin NHL ongelma, että se tulee tosiaan, ottel tulee yöllä, että tulee katsottua silloin tällöin miten jaksaa valvoa, niin tuossa kuitenkin semmoista varsin realistista ehdotusta mulla ei ole tähän heittää, mutta tosiaan se, että jotta saa katsottua vaikkapa SM-liigaa, niin siinä täytyy olla melkein koko korttipakka heittää tuohon telkkariin kiinni, että ne näkee jokaisen matchin kaudesta ihan ihan runkosarjan alusta viimeiseen viimeiseen summeriin pudotus Tämä onneksi korjautuu ensi kaudelle, mitä, mitä minä ainakin ilolla. Ja sitten myös, koska nyt hyvin todennäköisesti, tai siis hyvin todennäköisesti vaan minun on pakko, niin minä ryhdyn neloisen asiakkaaksi syksyllä, niin, niin sitten minä saan myös NHL siihen samaan pakettiin, ainakin osittain, tai ainakin niiden osittain livetarinnan, ei varmaan riittääkö se minulle, mutta sitten siellä on mitään liian KHL ja se on muitakin niillä, niillä paketeilla, niin minä ajattelin, semmoinen, tuo YLE on sikäli... On, että tavallaan ilmeisesti silloin on ajatus taustalla, että se on kuitenkin Suomen suurin urheilulaji, niin että se olisi just nimenomaan kansallisesti merkittävä, että ne näkyisivät niin. ilmaatteeksi. Se, se, se on suosituin laji, sitä seurataan eniten, ja SM League on Suomen suurin palloilusarja, ja MM-kisat, nehän on kansallisesti merkittävä tapa, tapaus joka kevät, niin tämän takia toivon olisi, että olisi ilmasiksi näyttävissä. Joo. Ja sitten kun sitten maksataan nykyään vielä verojakin, niin pitää saada kansalle sirkusuveja. Niinpä. Kyllä. Mm. Kyllä toi, toi on siis mun mielestä käsittämätöntä, ettei et, et ei diilejä saada aikaisemmista, mistä nä olisi näkyvyyttä, koska tämä, mun mielestä on huvittavaa, että just minkä takia tämä on näin, että et, et osa on Urho TVllä, osa on Neloisella SM Liigaakin. Niin sehän sopimuksen henkihän alun perin oli niin, että Nelonen pitää finaaleiden yksinoikeudet sillä ehdolla, että ne <nä näyttää ne julkisesti ilmaisella kanavalla, että edes jotain on ilmaiseksi nähtävissä. Toki ne satanan pelletunut, he kirjoitaisivat sopimukseita, että sitä ei saa kortin taakse viedä, ne aha, no tätä tota ei kyllä kukaan kieltänyt, niin ne heittisivät sinne, että et se on ihan liikan puhastelu, että näin on käynyt, mutta mut tota, mun mielestä ehkä se sit taas, että jos palataan realismiin, Realismi sikäli että tiedät. Et, Okei, okay, maksukorttisysteemi, se on nyt ehkä tullut jäädeksi. Sitä voi olla tästi varomaan pastaa yliekä ympärillä. Ja, ympäri. mm. ja eikä se välttämättä ole, ei se, ei se niin, niin huono asia sikäli kohtalasta. Ata vaikka Urho TV totaali järjestelemä, että pystyt kattoo minkä tahansa pelin. Ni sen mahdollistat maksut mahdollistaa nimenomaan sen, että se mahdollistaa sen volyymisit tai sit jos saat valmis maksaa sen pienen sen muumosta 15 euroa kuusunnteen vielä niin paha. Ni se se, se niin kynnyshinnan heität, niin sinulla on kaikki sisältö katsottavissa. Mun mielestä se on Se on hyvä, että sitten on siihen panostettu kuitenkin niin. Mm. Toki se on oma ongelmansa, ja UrhoTV oli tämmöinen kokeilu, niin se meni vähän vituiksi, mutta käsittääkseni nelosuilla on velvoitettu, että samanlainen niin kun, volyymi täytyy olla siellä. Ja mun mielestä se hyvä järjestelmä tämmöinen, että jos seurat jotain joukkuetta, niin sinä voit yli vaikka ostaa kausikortin, että sinä näet sitten pelit vaikka netistä tai kanavista, mistä tuleekaan, mm. ni sen joukkueen, vaikka sinä pystyt Pystyt sitä seuraamaan koko kauden alusta oppuun saakka yhdellä summalla. Mun mielestä sekin on, se on ihan ok. Teknikallis varsinkin... helvetin hyvä. No, kerro. Ja toi, jos haluaisi kerran katsoa kotona, kun on mahdollisuus tuossa mennä Turkuun katsoa, niin maksaisi ainoastaan vieraspeleistä. Sitten menisi kotiotteluihin katsomaan ihan paikanpää. No siis mun mielestä tämmösiä, siis tämähän mun mielestä ei hyvä, että räätälöitä tämmöisiä yksilöllisiä paketteja sitten taas kanssa. Niin, Miten että mä, se mä se maksan voisi... vaikka 7-8 euroa kuukaudessa mä näen TPS-sä vierasottelut Ja ajattele kuitenkin, että sä näet sitten vähintään, niin kun, öö, mitä pelejä on, pelejä on varmaan semmoinen, hetkinen, kymmenisen kuussa suunnilleen. Mm. Just ajatellaan ne puoliksi, sä näet silleen viisi, viisi peliä kuussa kahdeksalla eurolla. Niin, se olisi suurinpeitä ja verrattavista 15 euroa koko kuukausi kaikki pelit. Joo, joo. Niin se ei, ei se olisi lainkaan pahaa homma. Se ei yhtään pahaa ollenkaan. Niin tota... Niin se, se, että just tämä pitäisi pystyä silleen, että mun mielestä tietyllä on se kynnys, että paketti ja hankkimis on vähän liian korkea tällä hetkellä. Ja se, mitä mä tekisin ehkä näinä nelosteen näiden oikeuksien haltijoina, niin mä löysin ilmaiseksi enemmän sisältöä vähintäänkin tämmöisen tiiserin muodossa. Että okei, sä näet tämän verran ilmaatteeksi, mutta tämän verran meillä on tarjota, jossa sä heität vähän fyrkkaa kehiin. Mm. Niin kuin näitä, että, että, että, että, että tällaisella laadulla me tehdään, jossa sä tykkät katsoa enemmänkin, niin miksi et sit taas heitä, heitä vähän fyrkkaan, niin sä näet kaiken saman tien. Mielestä... Se on vähän just ongelma tässä, kun oikein kenelläkään yhtiöllä ei tällä hetkellä ole, ennen nyt sitten kun nelonen ehkä tulee, niin on sitten, mutta ollut tätä just, että myydellä hamburgeriä eri nyt Se on vaan niin jaettu, että toi näyttää KHL ja NHL ja MM-kisat on mm. sitten Kanalilla ja SM-liiga urhoilla, että kenelläkään ei oikein ollut tällaista koko palettia tarjota kunnolla. No. Ei, ja mä, mäkin lähtisin ehkä, sitten semmoinen yksi muutos, mitä mä tekisin tavalla että ehkä Jussin ajatuksesta lähtien, tota, että kun mä en usko, että kun mun mielestä taas, tuo, niin kun jos sitä täysin julkiseksi, julkiseksi sitä ei saa, mutta että lisäsi julkissisältöä, Et justan mös niin on mahis kattava yksi peli viiko silmatteeks vähintään. No ja tämmösnä eden. Edes edes pientä niinku vanha hokinait palais ruutu. Juti, jutilat pikkutakkeen ja kaikki nämä kipuissa. Tottakai saatana ne pitää kaivaa naasta niin oli hieno. Mut tota no niin Sitten Teko vartalo kuin... kyrpä. <laughs> <laughs> sitten niinku muutonois muutonois kuitenkin sit, kortin takana, mutta sittenkin silleet että, että no, niin, niin kuin... Mä en tiedä, vai minkä hallin jalkapallo-oikeudet, onko ne kuin, liikoja hallinnoimia ja muuta, niin, niin mun mielestä niin kuin, olisi hienoa, jos sitten, oikein diktatoriksi pääsisi mennä, mennä vähän kauemmaksi, niin että IHF tämän firman alle tulisi kaikki eurooppalaiset jääkeikkosarjo-oikeudet ja ne möisi sitä yksin oikeudella sitä lajia yhteen maahan yhdelle tarjoajalle. Eli tyylettä nelonen ottaisiin kaiken lätkäsisällön ja sitten kolmonen, joka on kanaalinkonserni, jolla on valioliikat ja nämä, mikä nyt on niin ne profiilut sinne futiskanavaksi. Sitten taas totta sitten, että on mm. ihmisiä, jotka tykkää molemmista lajeista, niin sen takia sitten taas tämä on vähän hankalampi juttu. Mutta älä näe lätkäniilona, lätkäni, <laughs> millä niin kuin, mä näen jalkapalloa, jos mä haluan katsoa, mä näen sitä sitten toisaalta mm. enemmän tai vähemmän laittomasti, mutta tota no niin, <tivä video> sitten sitten taas selvä että niinku lätkäpuoliin muistossa hieno että sais jo teki tämmösi Tai en kaikki että se pystyy sitten räätälemäniit kanava paketit et en en mä tarvinnut leffakanavia. Mahdoll on noil nurheilut, mä halun noil nurheilut, mä halun noil nurheilut. Mm. Tämmösi. Jotkin siihen pitää saada että se si. pystyy enemmän räätälemässä selille itse ja vaikka sitten tommene viirospeli kausikortti tai nämä En mä tiedä miten kuulostaa. Kyyhän pomesta siis ihan hyvä idea että olisi just taisi postattu ja sitten tai voit ostaa josta toistat runkosarjan tai koko kauden, ostat vaikka playerit tai sitten just, että siinä on, että näytetään osa ilmaiseksi ja sitten just se että jos tykkää niistä heittää lisää rahaa tai sitten jos ostat tota, katot ostat ja maksat 10 matsia mitä katot niin sitten saat yhden kattoa ilmaiseksi jotenkin tällä. No mm. jo, mutta ytodaan tämmös mm. että että sitä kynnystä madallettas, koska Max TV kulttuuri on Suomessa aika nuorta mm. ja sitä ei kauhei nurkomaatta otettu vastaan. Niin, niin mun mielestä tässä pitäisi vähän tulla vastaan näiden tarjoajiinkin, jos ne haluaa kasvattaa, koska tämä on ihan sama, kun ajatellaan vaikka kuin paikallisliikenteen pusseja, vaikka, tota, no vaikka täällä Turussa. Mä kuulisin joskus aikana taksikuskilta, että Vaasa oli tapellut samaan ongelman kanssa kuin Turku, että, että, että ylläpito maksaa paljon, mutta ei ole käyttäjiä. Vaasa laski hintoja, kas kummaa käyttäjät tuplaantui. Turussa korotettiin hintoja. Käyttäjät mm. pysyi samana. Ehkä, mutta ne on entistä enemmän vittuuntuneita. Niin mä en tiedä, kumpaa logiikkaa kannattaisi palvella ehkä enemmän. Mm. Niin, niin, Turushan niin tässä... jo kymmenen vuoteen kuitenkin päästään somilleen tosa asiassa, mutta se on sitten taas, että tämä mitä Jussi sanoisi, että ostavat kymmenen paketti, ja nämä yhdestoista ilmaiseksi, niin se ei ole urhollisesti taas yhtään toiminut, että he jäivät hinnoitteluun siinä. Nehän on jumalattoman hintaisia, jos meidät katsoa yhdenkin pelin tai ostat niitä, niitä paketteja. Että joo. siinä suhteessa 15 euroa kuukaudessa kaikki pelit, niin ei sen alle oikein voi enää päästä. Ei, tai muta, voi tietysti, mutta se on jo mut, piruhaapaa. Mutta ajatellaan UrhoTV, että ehkä niitä olisi kannattanut ehkä tehdä markkinatutkimusta, pohtia, että asia vähän pitemmälle ennen kuin on mitään yli 10 miljoonan veloissa. Ja menettää Kyllä. oikeudet nyt. Niillä on niin, vähän niin... Niin liian kallista ja ehkä jo vähän sit samaan aikaan myydään vähän liikaa yhteen pakettiin halvalla. Joo, ja sitten sit tässä tulee UrhoTVn kanssa suuria ongelmaa mikä oli minkä takia, että UrhoTV ei ole enää uskottava. UrhoTV kusi oman uskottavuuteen, kun heti kun he nettipalvelun, ja se oli ihan päin vittua tehty. Juu. Siis se, ku, siis se, että tässä oli hyvä esimerkki siitä, että älä myy puolivalmista tuotetta asiakkaille, myy valmis tuote. Tee ainakin ne rasitustestit. Nimenomaan, nimenvitunomaan, ei <laughs> se ole niin hankalaa. Siis sillä nyt nettiajassa olla sen verta kiinni, että olisi ymmärretty, mut ei. Mutta tota, kuitenkin tämmöistä että... Et, Ehdottomasti jos lisää paljon potentiaali tämmöisiin kohdennettuun markkinointiin just. Et mä veikkaan, että mitä, mitä, mitä mieltä Jussi oot, että jos sanotaan, että 8 euroa näkisi kaikki jokereiden vieraspelit vaikka, tai sanotaan, että pistetään vaikka, että 10-12 euroa kuussa näkisi kaikki jokereiden pelit, ja sitten ajatellaan, että voit vaikka kaverin kanssa, esimerkiksi sulla, kun mä tiedän että siellä faktoksi, siellä on onkin pari jokerimiestä sun lisäksi siellä torniossa, niin, niin jaatte vaikka porukkaa, että kaikki kimpassa ne pelit. Nee, ni tota niin, eih se yhtäkkiä sanota 4.5 euroa peräjä per kuukausi, joka yhtäkkiä niin paha. Öh, onko sulta tilinumero mihin mä maksan tää kulostaan nyt tää kaveri vähän video. Joo, me voidaan tehdä sille, että voi kuvata videokameralla tota ruutuuta. Monmaa paskaa kuvata selkäne. Pistetään raiteen pakki YouTube kanavalle. Siitä, siitä tulee syytökset. Kyllä. Mm. Mutta ehdotamasti tää toi, toi on mielenkiintoinen mielenkiintoinen TV-köksy homma ja se on tavallaan surullista että ne on noin sirpaleiset näinku liikat myy iten niitä oikeuksia Tämä jotain tarkoittaa sitä että sitten et, et, niin, jos haluais nähdä kaiken lätkasisällön pitäisi olla vähintään kaksi pakettia ja alko hyvä alkoholisti alku niin se <laughs> käytävahavak ei tu ei tu mutta tähän tääkin niinku, mut, et, Ennen kaikkea, niin kaikki ei saada saman kortin alle, mutta mun mielestä pitäisi olla enemmän mahdollisuuksia siihen, niin voitaisiin oikeastaan siihen se. Siihen se löydä piste. Mutta tosiaan niin nyt mennään oikeastaan vähän yliaikaa ajoitusta, että meillähän nyt on pyhä tavoite, että pidetään jakso tunnin, tunnin mittaisena suunnilleen, nyt mennään vähän, vähän yliaikaa. Mutta selkeästikään kolmatta kierrosta ei kerrota tekemään, että niin kuin tuossa puhuttiin, niin me keksitään vielä, vielä yhdet kohdat lisää ja otetaan jakso numero kakstossa tuonnempana tästä aiheesta. Katsotaan, no, mutta... riitti sen silmällä, mitä jääkiekossa taas tapahtuu. Kyllä sitä aina löytyy jotain nillitettävää. Kyllä, aina pitää vittuun tuo. Mm. Se, Se pitää varma. ihmisen hereille. Kyllä. Joten mitään, kiitos herrat tästä, tästä keskustelutuokioista. Ja, tota, no, niin palataan jakson numero 20 merkeissä asia. Silloin puhutaankin jo playoff-jääkiekosta. Kyllä, näin tehdään. Se on niin pitkä sitten. Mm. Kiitos. Kiitos hei uomalla sen meidän ja täytyy tehdä majo kuin tähän mähän. Mä häken. Somo täsivoi loi, että pojat me kävi käänte ja te Teemu Selänne ja Teppo Winnipegin. Te teemu Selänne ja Teppo Winnipegin nummissi, te Teppo nummissi on Winnipeg johtaa omaa lohkoa. ja siinä tulee K-Prime sisältä raukaisus. Daniel Sedin koukataan ja raukuna tontta kiekkoa tullessa suossaan että on koko seura ja me pitää niinku yhdessä hakke se tupela pohjaa ja pomistaa sieltä. Ja jotain ratkase on löydyttävää ja kylätään lähtee. Ei oo kivaa k돗tava täällä. Ei Mutta mies kestää tämän eks näin. Arvain turkulaisena. In this league is not possible a not so rich man that I can say something. Saata Nolla, plus nolla On 0 Do you understand what I mean? Sitten o'n e'r lauskosinivimau la, Sŵ la, o'n ymw'n persin heimoo edes takas Nyt ys'n ja heittu vähän vettä Muori ja vasti on menea omi Järvinen Järvinen antaa Hirsimäelle maharisuuden Ja nyt tulee elänt yli kua Kaikäläinen kyllä voi olla sillä on pammin varmasti Kiinan keisari. Ja se vähän nimiä, ketä siellä on. Salo, Virtoa! Ja Pilluhattunen.